ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, וייקח את יהושע, ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. ויסמוך את ידיו עליו ויצבהו כאשר דיבר אדוני ביד משה.